capçolons musicals amb Rafael Corbé, al món de la country music avui amb una cantant canadenca que es diu Tamil Towns. La cançó més coneguda del tercer treball en discogràfic en quant àlbum sencer d'aquesta cantant canadenca de Channel Tones, The Lemonade Stan el tercer àlbum que es va publicar el 26 de juny del 2020 sota el segell de Columbia, Nashville, la seva primera realització ja als Estats Units després de dos àlbums en royalty records al Canadà. Un número 1 al Canadà, aquesta cançó, Son Body's Daughter, un número 29 a les llistes nord-americanes per repassar alguna de les peces que formen part d’aquest disc d'aquest magnífic àlbum que ens aporta la Jamil Tones. Taneel Tones, nascuda com a Taneel Nicole Nakrineki va néixer el 20 de gener de 1994 al Canadà, concretament a Grainpear, a la província d'Alberta. A l'edat de 17 anys, el 2011, va ser ja nominada per un premi de l'Associació Canadenca de Música Country per Artista Femenina de l'Any. Això li ve de lluny. 2009 ja va editar el seu primer senzill tenia aleshores 15 anys amb la cançó anomenada Home Now una cançó que ella va escriure des de la perspectiva d'una filla eh, el pare de la qual ha estat destinat a la guerra de l'Afganistan va ser produïta per al cantant de música country, prou conegut també anomenat Duan Steele el seu primer àlbum va veure la llum al juny del 2011 després d'aquest de disc que va publicar un segon àlbum anomenat Light al 2013 un impàs musical que la va permetre anys en després amb el segil discogràfic Columbia Nashville entrar-hi el 2018 amb aquest Some Vadis Dotter que hem escoltat i que obria d'aquesta manera la porta al seu nou àlbum després ja la seva carrera va donar un salt quan va servir ja com a uh, cantant uh, d'entrada, com a opening act uh, per uh, Miranda Lambert o Little Big Town amb el seu The Band Wagon Tour. D'aquesta manera es va donar a conèixer a moltíssima gent i va aparèixer amb l'àlbum de, de Donovan Woods, el The Other Way, com a vocalista de la cançó I Ain't Ever Loved No One. If me I'm just skin D'aquesta manera la Ten Towns ha passat de ser una desconeguda a ser la talonera de grans estrelles de la música convertir-se en una estrella per ella mateixa guanyant quatre premis amb els darrers premis atorgats per la Canadian Country Music Association, el 2019 artista femenina de l'any i 3, per al senzill que m escoltat el SomVice Daughter que va guanyar el premi de senzill, cançó i vídeo de l'any. seen the sun crash into the ocean and paint the sky purple and pink i've seen a star shoot out of the night and burn up before i could blink snowflakes and diamonds daisies and lightning will never take it all in So what a week glow? Aquesta veu tan dolça és la que ens acompanya avui amb aquesta càpsula que serveix per presentar-vos àlbums i artistes a través d'aquesta sintonia. Avui la protagonista ha estat Janiel Towns, la cantant canadenca amb el seu àlbum del Lemonade Stand del 2020 No confondre amb el l'épic que va publicar abans a principis de 2020 que es deia The Road to the Lemonade Stand i que no era l'àlbum sencer sinó només una prova del que estava treballant aquesta artista. Janiel Towns amb Rafael Cordé. It is the heart.